На мілині річки здійняло все, що було на дні, викрило, закрутило, все затаяне, наболіле, налякане, вирвалось на поверхню душі. Навіть з інших переділів постікались люди і тиснулись до центру розмови. Робітнику синій косовородці, що виїхав разом з журналістом Зінчуком з Києва, трусив за барки дядька з кошлатою бородою, кричав Нікох наймитів. «Нікаких метів. Самі собі! Так, самі собі!» Степан Петрович пробував сказати щось, але його не слухали. Тоді він схопив порожню пляшку та чарку і сильно постукав ними, як дзвінком на зібранні. Голоси трохи притихли, обличчя повернулись на стукіт. «Дайте сказати, граждані!» – крикнув Степан Петрович. «Тут виникає таке питання!» А що, як американці, не згодяться на таку умову миру? Чи підете за Сталіном на війну? Питання було, як новий вимах колеса, що здійняв і закрутив новий вир криків. На все підем! На самого черта! На всіх троменів на світі, хай кличе! За таку війну і дітей віддамо! Такого Сталіна за ікону поставимо! «На ну, гріму цілювати будемо, ніякі сили у світі нас не подужають!» Бідні бездумні терміти жадно бездумно хапали принаду і чіплялись на гачок. «Тепер їх всіх тільки завод до списку і отправляй на кухню в МДБ!» Але для цікавості Степаною Петровичу схотілося висмикнути принаду з ротів їхніх. «Як вони реагуватимуть на це?» Він знову постукав чаркою об пляшку, і знову обличчя чекально повернулись до нього. «Та, граждані, це все правильно, а що було б, коли б наші хазяї не згодились на такий мир, коли б одмовились панів прийти на сторожів?» І хотіли б зберегти у нас наймитів. Настало мовчання. Стало чути гуркіт коліс, Брязкіт шибок одруху. Спів у другому кінці вагона. І щоб ти, Сталін, хотів наймитів, Понуро кинув чийсь голос ззаду. Та й Сталін... «Коли б, скажімо, цю умову миру світ без наймитів запропонували американці чи європейці, а наші не згодились би, щоб ми тоді...» Усі голоси замовкли, немов накриті великою копицею сіна. Обличчя почали ставати непорушними, немов безсонними. В деяких очі неспокійно з підозрою почали зіркати на всіх. Деякі постаті стали висуватись із переділу. Милі, бездумні терміти не думали, що вони тим мовчанням кричали ще дужче, ніж криками. «Та ж, звісно!» – нарешті поважно сказав дядько, який тільки що кричав – Дужче за всіх! Сталіну краще витко! На що треба згоджуватись? Наше діло слухати! А що, не правду я кажу?» «Та, звісно, правду! А хто ж каже? Але ж розговор був про те, що Сталін такий мир предложив!» Мляво сказав очаречений Віничок і почав крутити цигарку. Степан Петрович, немов виправдуючись, сказав, «Так, я одну таку чутку чув, що Сталін, а другу ще нібито ну, американці чи французи запропонували, а що ні Сталін, ні Трумен ще не дали відповіді». Ну, вот, то як дадуть, тоді й будемо балакати». Присучий хмуро пробурмотіла грушка і відсунулася спиною до стіни. І ніби це був знак якогось таємного вождя термітів, усі, що сиділи, теж одкинулись спинами до стіни, а ті, що стояли,